Nu-mi ne-am spus dar vezi bine că ne și ochii tăi de mult așteaptă de la mine să spun cuvântul greu de tăi. Că ne-ntâlnim, e o fericire ce-am fost dorit amândoi. Noi limba în stare să din ochi te ne spunem noi. Se sorb adânci gând în a însetată, la la cum e primir. Același gând și dor neabată, același taie în ce pornești. Și atâta ții de înțeleasă, cerșirea ochilor mei triști. Că te roșești ca mureasă, clipești, nervos, uzăleți miști. Și dulce-mi cață de zmădare, pe ascuns un în zâmbet într În noi, întunecat tresare, Misterul veșnic ce vieți. O, oh, ne înțelegem de minună, Cu cât ne întâlnim mai des, Și totuși, Mesfima spune, ce fiecare a înțeles. De rămânem singur vreodată, Stăm cu ochii în pământ. Tu parcă aștepți înfiorată. Eu iau -mi îndeșert mintea împrumută. De ce nu vrei? Mai ales ne-ți vine să-mi faci tu care la început. Apropiete te blând de mine. Și de mâna să s-arude, din braja dulcilor rispite, Numai câtând să te abas. Ne-am pomeni pe negândite, ca de când lumea îmbrățișa. La ce vrei să se risipească tatea visurilor în zadar? La ce cum arată firească să-ți ungrop ca un avar? Acum ți -a inima fierbinte, Frumoasă ești, iubită ești, Ce mai aștepți, așa cuminte, și în taină singură tângești. Nu simți cum prinde să te îmbete tăria în frântelor dorință, Nu vezi cum arzi de sete A sărutărilor fierbință. Unde nu tinereții ta Ascultă cât e de înțelept, Cu atâta dor scat în cală, E atâta timp de când te aștept. Ce fericiți am fi împreună, Ne-am alintat ca doi copii, Acum de nu numai bună, De dezmierdari, de nebuliri, O, vine, Fă ce vrei din mine, Stăpâna la vieții mele fi, reîntorce îmbrimi să mie, omoară-i copilă